Hogy nem. magam. Zokon venné? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem. nem. <gül> Kejfel Jancsi. Elég. Ki alá Jánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killodik már itt? Jó Ma 2020 november 30-a van hétfő, még egy nap november, aztán jön a december, finish. Ma 2020 november 30-a hétfő, van a pontos idő két és fél perc múlva lesz reggel, 4 8 Ez a kejfejjáncsi minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint fialajános 14 éven auliaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Balás Fetszó el, többé kevésbé kitalálhatják, hogy miért. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Angliai tudósítás, majd falucsandrás András, Duda Ernő, végül Kispest, ma nem interaktív a műsor. 39 után volna néhány perc, de nem találom értelmét. Talán majd holnap, hogyha nem a mai lesz az utolsó. Többé kevésbé derülték, minuszok, nem túl nagy mértékben, ez van. két és ha jól Hányadszor választhatok, hogy ha két rosszva melyik a jobb, és ha jól döntök bele, engedj el, engedjem, meg, ha két oszva, melyik a jobb, soha nem megyed, ha nem akarod, de enged meg, ha itt maradok, engedj el, engedj el. ki tudja hányatszor választani. Meg. Jó reggelt, igen. A vonalban Ula Gábor, Manchesterből? Igen, jó reggelt kívánok. Igen, Manchesterből, Észak-Anglia. Igen, igen. Egy rövid bemutatkozás után akkor egy angliai helyzetképet kérek, és hogyha Nemes Gábor majd rendelkezésre áll, akkor a héten Spanyolország is bejelentkezik már. Figyelek. Igen, igen, igen, jó. Tehát még egyszer jó kívánok mindenkinek. Olá Gábor vagyok Manchesterből, hát tíz éve élek ittként, Gyakorlatilag az Itteni Magyar Közösségnek vagyok egy tagja. Öm, a munkámat illetően gondnokházmesterként dolgozom jelenleg, és a koronavírussal kapcsolatban fogok néhány információt megosztani. Természetesen nem... Nem törnék Nemes Gábor babérjaira, de, de ilyen tapasztalati szinten szívesen megosztom, amit a itt átélek, ami esetleg különbözhet a magyarországi viszonyoktól. Ami nem az tudom, előzményeket illeti, ilyen... arra csak annyiban érdemes kitérni, amennyiben fél percbe, ami még előttünk áll belefér. <gül> Igen, igen. Akkor úgy gondoltam, hogy kezdem inkább a jelenben, és akkor visszautazom egy picit a múltba, majd pedig megint a jövőben. jövőben most a második lezárás utolsó napjait ítéli itt Anglia. Ez egy lockdown, ami azt jelenti, hogy bezártak minden nem szükséges üzletet, éttermet. A pabok zárva vannak viszonylag szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy szabad ég alatt, meg persze a lakásokban is hány ember, hogyan találkozhat családok, illetve háztartások, hogyan keveredhetnek. Ez már a második, mint ahogy mondtam, az első az, az március közepétől kezdődött, és júniusig, májusig júniusig, júniusig tartott, igen. Én nekem volt szerencsém, pont Magyarországon lenni március elején, és amikor vészhelyzetet bevezették nálunk. de a, a Az elején volt, azt hiszem, március elején, akkor amikor repültem vissza Brüsszelen keresztül, hát csodálkozó láttam, hogy az igaz, hogy a repülőn szinte én utaztam egyedül vissza Brüsszelbe, de Brüsszelből már olyan tömve volt a gép, és semmilyen óvintézkedést nem lehetett észrevenni, ez volt az elején. Ugye az angol kormányt eléggé megritizálták, hogy későn lépett, tehát kb. két hét különbség volt az európai, illetve az angol intézkedések bevezetésével kapcsolatban. Hát ott, ott márciusban még nagy sportesemények voltak, teltházzal, tehát ilyen 250 ezeres látogattatságú lóversenyek voltak, Bajnokok ligája Liverpool 50 ezer ember tehát elhibázott lépések voltak ott az elején és ennek meg is lett az eredménye le kellett zárni Angliát ami egészen már júniusig tartott ez meghozta az eredményt teljesen, teljesen szinte eltűnt a nyárra a vírus de hát azt hiszem hogy az egész Európában ez volt és legalábbis azt hitték vagy legalábbis azt hitték, így van aztán utána a, a második hullám ami mennyire ami, volt szigorú az igen? első lockdown ó igen, igen hát annyira volt szigorú, hogy a, a nagy öregek emlegették, hogy ilyen még a második világháború idején se volt amikor ugye a németek Angliát bombázták, tehát ilyen, hogy a papokat bezárják ez, ez szerintem nem is nagyon történt még meg nem lehetett, de nagyon betartották az emberek. Ez nagyon érdekes iskolák. volt, hogy ott az iskolák be voltak zárva, így van, otthon kellett tanítani a gyerekeket. Munka. Aki tehette, ez volt a miniszterelnöknek a fő üzenete, aki tud, otthonról dolgozzon, így van. És betartották az emberek. És gazdasági segítséget kaptak az emberek, akik egyébként megszenvedték a vírusjárvány első hullámát? Igen, igen. azok, az, azok a, a foglalkoztatottak, akiknek bezárták a munkahelyét, tehát ilyen kétkező munkások, vendéglátóiparban dolgozóknak, az angol állam 80%-át fizette a munkáltatónak, kifizette 80%-át a bérüknek, a többit pedig a munkáltató, ha akart, akkor ő, hozzáadta. Ezt úgy hívták, hogy furló, ez egy ilyen, ilyen kényszerszabadság, ez még egyébként mindig működik, és meg is hosszabbították, azt hiszem, a jövő év elejéig. Úgyhogy ez, ez, ez létezik, de, de nyilván a magán, tehát akik, aki magánzóként dolgozik, annak is voltak ilyen különféle lehetőségek. Tehát Nyár. Tehát végül is elég... Igen? Csát? Nyár. Nyár. Nyár. Hát igen, ugye mindenki fellélegzett, szórakoztak, kimitottak a, a, az éttermek, a, a pabok, az volt a különbség, hogy meg, meg kellett tartani a két méter a pabokba egy métert, mert ugye erre a realistán gondolkodnak ott azért nehéz megtartani. Milyen mindenféle sárga, zöld csíkokat ragasztottak a, a padlóra, egy irány utca be, másik vissza, úgyhogy elég szabályozottan működött, de um, de a nyár vége felé már, már jöttek olyan hangok, hogy itt baj lesz, lesz egy másik hullám, második hullám. És a második hullám az egyetemisták képében érkezett, amikor visszatértek a, a, a, a, az egyetemre, a fiatalok, akik egész, nem hát mondjuk hogy nyáron burisztak, nagyon fölszökött a, a vírusfertőzettség. Ez a Manchesteri központúság már, ami a diákokkal kapcsolatos problémát illeti. Ennek van valami oka. Szeptember 26-a a Manchester Metropolitan Egyetemen 1700 diákot kötelezte karantéra. Most én egyébként az ő jegyzeteit olvasom, tehát nem a saját tudományommal vágok fel. Miután 127 pozitív esetet találtak. November elején pedig a Manchester university n a diákok ledöntik az iskolák köré emelt fémkerítést, amelyet azért került oda, hogy megakadályozza őket abban, hogy a lockdown idején kiszökhessenek a Városba. A 12. Kéna Manchester University-n a diákok elfoglalják az épületet a magas albérleti díjak miatt. Ez mi? Igen, igen, igen. Ez most így elég szörnyen hangzik, sőt, nagyon szörnyen hangzik, de, de ezek ilyen elszigetelt események. Ugye Manchester egy, egy egyetemváros, több ilyen van nyilván Angliában, de Manchester az, az kimondottan egyetemi város. És hát úgy látszik, hogy itt ez az egyetem, külön, különösen ez a Metropolitan Egyetem, ez nagyon rosszul kezelte ezt a, a helyzetet, mert például van egy másik, ahova én is például most már járok, ez a Salfordi Egyetem ott ennek teljesen, mert körülbelül egy három mérföldre, öt, öt kilométerre vannak egymástól, ott teljesen az ellenkezője, tehát senki nem betegszinte, megtartják az órákat. Itt egy, egy, egy fél, félrekezelése a dolognak az van. Ott valójában Így, bezárták a diákokat? Az első helyen? Igen. Igen, mert ugye kiszögdöstek. Tehát ugye, ha valaki elkapja a vírust, akkor itt két hét karantént kell neki öm, letöltenie. Most is. Most, nyíl... Most is 14 napon. Igen, igen, igen, igen. Hát em, ugye én személyesen is sikerült megtapasztalni, amikor három hete a feleségem hazahozta az egyik általános iskolából, a konyából, ahol dolgozik, hazahozta a betegséget, és em, szerencsére csak enyhe tünetekkel, de két hét. Em, nem a... rövült, az lett tíz napra? Az... Ez, ez úgy van, hogy aki, aki elkapta a betegséget, az első szimptomától kezdve tíz nap, de aki nem kapta el, de egy háztartásban él, annak két hét. Legalábbis ez a, ez a mi esetünkben is. Mi ez a három szint, amit bevezettük? Igen, tehát ugye mint említettem, most véget ér ez a második lezárás, egyébként az első lezárásnak meg volt az eredménye. Viszont, a második lezárásodikra mennem igen, igen, igen, igen, igen, annak is meg volt az eredménye, tehát 30%-kal e, csökkentek a, a, az esetek, és, de nem akarja kiengedni a Boris Johnson a kezéből az irányítást, és azt mondta, hogy most a karácsony majdnem hogy megy a levesbe, de három szintet bevezet. A, az első, ami közepes, ö, ott, ott, ott kicsit enyhébbek a szabályok, ö, a második szinten ö, már, már komolyabb, és akkor a nagyon komoly eset. Hát ugye Anglia-Manchester ez a nagyon komolyban van még mindig, pedig nagyon sokat javult. Ez a levesbe megy, ez nem az én kifejezésem ugyan, de azt kérdezem, hogy azt már most lehet tudni november 30-án, hogy milyen korlátozások lesznek karácsonykor, vagy azt még nem lehet tudni, vagy csak feltételezni Igen. lehet? Igen, hogy ne, hogy most a kormány elég el, elément a dolgoknak, és hogy ne érje az embereket felkészületlenül, bejelentette, hogy 24-től 27-ig fölfüggeszti a ö, családok ö, keveredésének szabályát, tehát három család ö, találkozhat egymással ebben az időpontban. Ö, úgyhogy ennyibe, és kéri, kérik az embereket, hogy, hogy ne, ne, ne viselkedjenek. Tehát úgy viselkedjenek, hogy ez ne, ne az egész, amit így föláldozták, az egész nyarat, illetve az évet, az nem menjen kárba. Egyébként már itt látni ne, lehet nekünk, tehát itt már, már csepegtetik az oltás lehetőségét, ami azt jelenti, hogy a Pfizernek van egy 90%-os oltás, ami annyiban hatásos, Kis és annak, már, az másnak a területére tartozik. Azt igen, kérdezem, igen, hogy igen, azt lehet-e tudni, hogy Angliában van-e már konkrétum a tekintetben, hogy mikor lesz oltás, és azt milyen ütemben kikapják? Igen, igen, hogyne. Ezt is már bejelentették, szerintem a múlt héten. Először nyilván az idősebb, idős otthonokban élők és az ott dolgozók fogják megkapni, aztán így korra lebontva 80 80-85 év fölött, és 5 éven tehát 80-80, stb. lefele, és akkor, akiknek pedig 50 év körül, 60 év körül egészségügyi problémájuk vannak, úgyhogy megvan. Ez be fog fejeződni elvileg a kormány szándéka szerint február környékén. Az tök jó hogy februárban be fog fejeződni, de mikor fog elkezdődni? Ó, oh, igen. Szerintem most már el is kezdik még karácsony előtt. Én tudom, ezt értem, igen. de van-e dátum, mert hogy talán elkezdik, vagy ja, szerintem elkezdik ja, ez ebből a szempontból? Nem, nem, nincs még, nincs még dátum, nincs még dátum. Nincs. Azt kérdezem, hogy most ebben a második vagy harmadik hullámos korlátozásban maradjunk Manchesternél a hétköznapi életet mennyiben és hogyan korlátozzák és befolyásolják? Van-e oktatás hát, most? Most, most éppen, hát gondolkodszom, mert ez viszonylag gyakran változik, most van oktatás, igen-igen, viszont az egyetemeknél a kormány azt az intézkedést hozta, hogy jövő hét utántól az egyetemisták el, elutazhatnak haza, de ehhez tesztet kell készíteni ők, amit, amit nyilván az egyetem, illetve a kormány biztosít, és akkor lezárják a karácsonyi szünetre <kül> már most a jövő héttől a, a, az egyetemeket. Általános iskolát nem tudom megmondani. A tesztelés és a, a kontaktkutatás az milyen mértékben működik Manchesterben, illetve ha van tudomással akkor Angliában? Igen, hát ugye mi is, mivel érintett vagyok valamilyen szinten, ez úgy történt, hogy amikor megjött az ered, tehát ha azt gondoltuk, hogy valami baj van, akkor egy ilyen mo mobil tesztelő állomások vannak az országban mindenfelé, és akkor egy ilyen online lehet az interneten foglalni helyet, az ember kitölt egy ilyen formanyomtatányt, elmegy, megcsinálják neki, és akkor egy-két egy -két napon belül megyen az eredmény. De a fertőzöttek ez... is oda mennek, vagy a fertőzötteket meglátogatják? Hát lehet kérni, de a hát fertőzöttek is oda mehetnek. nyilván be kell tartani a, a, a, a, az óvintézkedéseket. A magban... saját maga mennyire aggódik a munkája miatt? És akkor most úgy átértünk arra, hogy milyen mértékben érinti a járvány, hogy az emberek dolgozhassanak, illetve hogy, hogy alakul a munkanélküliek száma. Hát igen, igen, igen. Én mondjuk szerencsés helyzetben vagyok, mert amit én jelenleg végzek munkát, az, az, az non-stop ment egészen az egész évben, tehát a, ilyen gondnoki teendőkre, újépítésű új lakóparkokba, idősek otthonában van, van szükség, illetve ez, erre szükség volt. E, amennyire én itt tudom, e, nagyon sok ember került úgy, úgymond munkán kívül, de mivel az állam fizeti nekik ezt a 80%-os fürlót, e, ezt a kényszerszabadságot, hát sokan, hogy úgy mondjam, még elég jól is érezték magukat ahhoz képest, ahogy kellett volna érezniük magukat. Nagyon szépen köszönöm. Igen, ja, férte ja. be a negyed órába. Köszönöm Olágábornak Gábornak a Manchesterből való tájékoztatást. Viszont hallásra! Egy keresztő szornálatot játszom. Egyelőre sikertelenül... Enkor az ember nem szívesen. Jó reggelt! Ébresztő szolgálat vagyok? Jó, de rövidesen beszélgethetünk, mert ugye ezt az én... Jó, kis türelm, akkor két perc múlva hívlak. És futnak a napok, és már napat sem tudod, Vajon holnap bírod-e még? És csak forog a kerék, és csak pörög a kerék, És a szállhatsz, hogyha elég. És játszanak vele, amíg észre nem veszed, Hogy az életed csak a ti. És csak forog a kerék, és csak pörög a kerék, És a szállhatsz, hogyha elég. És futnak a napok, most azt tapasztalják, hogy nem akarok alkalmatlankodni akkor, ha egyébként egy megbeszélt időben valaki ismeretlen okból nem áll rendelkezésre és ha nem veszik rossz néven vagy rossz néven veszik ebből a szempontból nem hagyom magam zavartatni ezeket a perceket éljük, mert hogy megbeszéltük de ezzel együtt előfordulhatnak olyan körülmények, hogy valaki mégsem tud vagy akar vagy képes rendelkezésre állni. Jó reggelt lehet? Én jól érzékelem, hogy azért jobb lenne ezentúl a nyolc óra utáni telefon? Nem, nem, nem. Nem, nem, semmi probléma. Falus András akadémikus van a vonalban. Nagyon zavaros a kép oltásügyben. Te az életkorodból adódóan, anélkül, hogy szemtelenkedni akarnék veled, tudod, hogy van ez a jön-jön mokép reklám. Igen. Én meg gyerekkoromban aligán egyszer, mert a gyapám ott volt orvos a pártkórházban, én nem emlékszem rá, de a szüleim mesélték, hogy felelősségre vontam az állomás főnököt, hogy miért ereszti le a sorompót, amikor egyáltalán nem jön a vonat. Én már gyerekkoromban prepotens és krakéler voltam, ez már kiderült. De ennél fontosabb, hogy miközben gazdasági indexek emelkedéséről és süllyedéséről beszélnek, annak függvényében, hogy éppen hogy alakulnak az oltásokkal kapcsolatos hírek, ]MM. ha az embernek egyes színházjegye van, ha az ember tudja, hogy a Falus Andrással beszélgethet, akkor annak van egy időpontja. Ilyen időpont van-e az oltásokat, illetően bárhol a világban, vagy nálunk? Ha van, akkor mi az? Ha nincs, minek a függvénye? <tutat> <Ne> Nézd, <Birthday> olyan ö, ö, <tutat> helyzet van, olyan világjárvány van, hogy ez átírja a szokásokat, az elvárásokat, a döntéseket. Tehát én vágyzatlan meg vagyok győződve arról, hogy a járványnak igazi lelassítója, megállítója, úgynevezett profilaxisa, tehát előzetes védelem ellen kizárólag a vakcinákból lesz. A zavarosság az nyilvánvalóan abból adódik, hogy a kínaiak már egy éve elkezdték a, a vakcina fejlesztését. Tehát én az első hírek december végén, január elején jöttek. Ők egy önkívül felkészült intézményben, vagy többen, most már legalább háromban Kínában, amelyik nagyon magas színvonalon dolgozik, elkezdtek a vakcinán előállításán fáradozni. majd a világjárvány... Ha már kiterjed... itt ártunk, mi az, hogy a vírusnak van egy genomja, az mi? Jaj értem, akkor innen kell elkezdeni. Az a vírusnak az örökítő anyaga, tehát az a, az a struktúra, ami ezúttal RMS, tehát csak ribonuklein, egy egyszálú ribonuklein, szóval abban kódolt az az ő összes funkciójának a, a kódja ott található. Tehát a külseje, a, a, a tehát a legkülső részén lévő fehérjék, a tüske fehérje, például a spike fehérje és minden más. Továbbá, és ez a vírus szempontjából a, a, a, a, a, a legalább ilyen fontos, az ő replikációvá érte Felelős összes struktúrának, ezek zömmel fehérjéknek a, a genetikai kódja, ez a genom. A genom mindig a teljes ötökítő uh, uh, anyagot uh, jelenti. Uh, az utóbbi 15 évvel robbalásszerűen fejlődött ennek a vizsgálhatósága. Oké, okay. azt kérdezem tőled, hogy ahhoz, hogy vakcinát lehessen gyártani, mert a keseri professzorral való beszélgetés után pontosan, hát pontosan, már ahogy egy laikus pontosan el tudja választani, el lehet választani azt, hogy valaki e, még nem betegedett meg, és oltást kap, illetve gyógyszerezik, mert már beteg. Ahhoz, hogy oltóanyagot elő tudjanak állítani, ahhoz mi kell? Uh, a céltábla. Tehát el kell tudni, ö, ö, dönteni, hogy mi ellen akarunk egy... Okay, mi a céltábla? A céltábla az imént említett kiske, fehérje, illetve annak az a része, a csúcsa, mint egy, mint egy ilyen rakétának az a fej része, amelyik a célzó funkciókat Az okay. Azzal hát mit csináljon túlán... ez a vakcina? Tegye tönkre, pusztítsa Tegye tönkre? el, Nem semlegesítse. Valitája, semlegesítse. Igen. igen. Semle... Mi -e ez? Egy, egy immunválasz, egy aktív memóriával rendelkező immunválasz, amelyik, ha idezőelben mondom, meglátja ezt a célzó fejet, akkor Oké, okay, az másodlagos imugra, jelen pillanatban, hogy ez a célzófej egyszer újra áll, és ismét működik, uh, uh, itt most az a dolog lényege, hogy hosszabb időre semlegesítsék ezt a célzófejet? És emlékezzék az immunrendszer arra, hogyha ilyen jön, akkor neki a kell. És azt tudjuk, hogy ez be műlnie. fog következni, vagy elég lesz az első menetben az, hogy el lesz pusztítva? Ö, nem elég. Én értem, de azt nem már el... lehet tudni, hogy bármelyik szer alkalmas lesz ennek az emlékező tehetségnek az előhívására? Így igaz, mert, mert, mert e, tulajdonképpen ezt nevezzük vakcinának. Oké, rendben van. Nem Akkor egy ez egyszerű. a vakcina mit tudja? Hogyan, hogyan jön létre? Úgy jön létre, hogy a szervezetet immunizáljuk a ezt a érted, de mit csinálnak a gyógyszergyárak? a gyógyszergyárak? Tudom, hogy most valami olyan tőled, ami lehetetlen, csinál. hogy magyarázd el nekem három percben, nem. hogy mi az atomfizika, de bátortalan kísérletet kéne tennére. Megpróbálom. A gyógyszer azt csinálja, hogy a, a vírusban megakadályozza, hogy ebből a bizonyos genomjából, az egyszárú RNS-ből tömérdek exponenciálisan 1, 2, 4, 8 16, 32, kópia jöjjön létre. Ezt a, a gyógyszer... én csak értem, de hogyan jön létre? Maga a gyógyszer? A gyógyszer egy a olyan vakcina. kémia, nem, nem, nem a vakcináról beszélünk, a gyógyszerre válaszolok. A gyógyszer egy olyan anyag, mint a remdeszi... Okay, a, a gyógyszeren túl vagyunk, az keserű professzorral, úgy, ahogy már átbeszéltünk, most a vakcináról van szó, hogy jön létre? Úgy jön létre, hogy Honnan eh, indul a tudomány? Honnan eh, indul például a Pfizer és a Moderna, eh, Moderna esetében, hogy ők a, a tüske, fehérje, kódoló, eh, nukleinsabb igen. külön megszintetizálják. Ez tök egyszerű, de, igen. igen. De eh, na most egy ilyen úgynevezett küldönszeren, ez, vagy messenger... Eh, ami a, ezt a spike fehérjét kódolja, ha én beviszem az én izomsejtembe, tehát belövik vagy, vagy valamilyen módon bekerül, beszúrják az én izomsejtembe, az izomsejtemet ráveszi arra, hogy termeljen, ilyen kétel. Én látom, hogy te állandóan a hatásáról akarsz beszélni, és én megértem. De, de én ez viszont, a hatás. Én ezt értem, de én nem a hatást kérdezem én. Azt kérdezem. Hogy tőled, hogy a, még, még ott tartunk: tehát én egy vakcina előállító valaki vagyok, Igen, és rendszeres várja, pillanat, és rendszeresen beszélgetek veled. Azt mondom az első héten, hogy ezeket csináltam, nem jött be. Azt mondom neked a második héten, ezeket csináltam, nem jött be. Azt mondom neked a harmadik héten, itt. Tartok, mintha történne valami, de ezekben az információkban, a kezdet-kezdetén, majd később valójában mi történik? Még egyszer mondom, ezt valami olyan primitív módon kéne elmondani, hogy mindenki értse. Igen, Ö, tulajdonképpen az történik, hogy a elolvasom, elolvastam a vírus teljes genetikai információját. Ebben már... rendelkezésre állunk? Persze, már januártól. Tehát mi pontosan tudjuk, hogy, vagy te pontosan tudod, ott van veled szemben ez az izé, és azt mondod, hogy te szemét rájöttem, te vagy, az megismertelek. Megismeri. de nem ebből csinálok vakcinát. Csak abból a részét csinálok, csak az információ, csak abból a ö, ö, részéből. Mondjuk a te fej, a te információ tíz, mint egy könyvfejezet tíz fejezetből áll. Én kiveszem azt egy fejezetet, ami csak a felületeden lévő céltáblát kódolja, és megszintetizálom. Szintetikusan előállítom. Csőbe. Szintetikusan de, előállítod a mit? Azt a részét a genetikai információnak, ami csak a külsőn, a vírus felszínén levő fehérét kódolja. van. Amit kódol, és aztán mit csinál vele? hogy, hogy mit csinál Mert Én ezt juttatom be. Én ezt értem, de mit csinál alá. ez a... <gül> ne úgy, próbam, ez, Azt kérdezem tőled, hogy ez az izé, ez a szintetizált izé, ez mit csinál a vírussal? A vírussal semmit nem csinál. Létrehozza a vírussal én fogok valamit csinálni, mert ö, egy olyan darabkáját kódolja a vírusnak, és megszintetizáltatja a te saját sejteddel, ami ezentúl céltáblaként működik a te immunrendszeretnek. Érted? Ami azt jelenti, hogyha ezt meg, ez, ez, ez, ez meglátja a koronasejt, vagy a, akkor, akkor, hogy a koronavírus akkor fogja magát, és frázka, vagy elpusztul, vagy, elfusz, nem, vagy mit csinál? Nem az én immunvédekezésem nem csak ez ellen a mesterségesen előkintetizáltatott fehérje ellen irányul, hanem ettől kezdve a vad vírus ellen is, mert neki is ott vannak a felszínén tulajdonképpen ezek a spike -ok, Én értem azt, hogy, hogy miért az föl, átmenetéleg elvesztettem a célpontot, de aztán visszataláltam hozzá. Azt, kérdem, azt kérdezem, hogy ez mennyire egyenes vagy nem egyenes út, amikor én neked kiadom azt a feladatot, falus, ráadásul aki nagyon türelmetlen vagyok, ma van szerdára legyen vakcina, amire te azt mondod, hogy fiala, ebből szerdára nem lesz, csütörtökre sem valójában, ennek a kísérletezése történik, hogy ez a szintetizálás működjön? Már, már messze megtörtént, túl vagyunk ezen. Én ezt értem, de amikor az egész dolog, Ez tehát, a stratégia. Amikor... Ez, ez, ez, ez önképpen egy stratégia. Egy várat kell bevenni, és a tüzérség felfogja, hogy hol van az a Pontja, mit tudom én, a várnak, ahova lőni kell, Ezt vár, értem, de, de azt áruld el nekem egy újabb, teljesen hülye kérdés, mi tart ezen egy évig? Elképesztő munka van benne egy. Ezt értem, de mi irányul ez léprehozzák, a munka? Hozzák, arról azt mondani, mikor ezt létrehozzák, akkor rá kell jönni, hogy ad egy, ez nem mérkező. Ezt nevezik preklinikai fázisnak. Majd ki kell próbálni, fázis egy, néhány száz emberen, hogy nincs-e, nem lesz-e nem nő ki a, a, a, a harmadik kezük a hátukon, és így tovább, hogy te egy műsorban én nekem mondtad, nem nő ki a harmadik mellett. Látod, idézik a nagyember. A a, ez az első száll, és a első száz. A második száz... Az, hogy legyen valami izé, ami működik, de kinő tőle a harmadik melle, az viszonylag gyorsan van. Tehát azt kérdezem tőled, és nézd igen, el milyen? nekem, nézd el Nem. nekem a kérdést. Ha az ember húslevest főz, egyébként szeretném hozzátenni, hogy húslevest se tudok főzni, és vakcinát se tudok gyártani, tehát semmi else értek, de most ott tartunk, hogy ennek az előállítása, és aztán ennek a pontosítása, hogy nem elég, hogy megvan, de mellékhatásai se Igen. legyenek. Ennek a fázisai hogy alakulnak? Tehát az, hogy egyáltalán azt mondják a falusnak, hogy ba meg, megvan Igen. egy alapanyagom, de ezt most tökéletesíteni kell. Ez Igen. vajon mennyi ez, ez... ez egyébként a gyógyszereknél is éppen így van, és melleszek zárójelben mondom, hogy a gyógyszereknek sokkal több mellékhatásuk van. de népest, még nem tartunk sőn, a mellékhatásnál. Akár. Még ott, ott, ott tartunk, hogy magát, a fegyvert azt viszonylag gyorsan ki lehet találni, így ha ismered van, a vírust. Így van. Nagyon gyorsan. Rengeteg stratégia van. Van egy olyan stratégia is, hogy megfogom azt a durva vírust, és megölöm. És akkor a halott vírust adom be, vagy nagyon legyengített vírus adom be, és akkor az nem okoz, nem okoz betegséget. tehát Jenner a fekete himlő ellen a tején így alkalmazta. az egy másik, is, hogy nem magán, ahogy a legendá ez, ez most mennyiben más, mint a fekete himlős példa? Ez teljesen más. De miért más? Nem a legyengített, nem a mert itt nem a teljes vírust adják be vakcinának, hanem a vírus genetikai anyagjának azt a néhány lapját, hogy a könyvhasználatra maradjunk, ahol le van írva az a céltábla, ami ábrázolja. Jó, faluza, azt a kicsit céltábla. olyan, mint a vizsgáztatnál, én ezt értem, azt nem értem, hogy tü tü tü türelemmel. azt kérdezem, hogy miért így csinálják, miért nem az egészet? Azért, mert veszélyes. Nem csak arra, arra, azért mondom, hogy vizsgálatlag, hogy kicsit úgy ezek, mint egy ügyész, csak ugye szerintem az időt kitölteni, és már látom azt, hogy ezt a beszélgetést folytatni kell. Mert nem fogom megtenni. Haj Igen? Tehát ö, nem érdemes a teljeset, meg az visszavadulhat. Az mit a, jelent, hogy visszavadul? A visszavadulhat azt jelenti, hogy az legyengített vírus újra erőre kap, és újra. Ö, valamilyen nagy betegséget okoz. Hagyj térjek vissza, amit az okay, okay, Igen. Az első kérdés az, itt két dolog van, a biztonság és a hatékonyság. Legelőször a biztonsága, ezt kizárják, hogy ez ettől nincs komoly, látható, gyorsan felfogható mellékhatás, akkor mennek a hatékonyság. Türelem, ez etikai Először. kérdés? Nem, etikai és szakmai nem lehet elválasztani. Lehet-e olyan vészhelyzet? Etikai. Most nem veszély hanem vészhelyzet? Nem. A, nem. Nem. nem, nem én emlékszem. Okay. Póta válaszára ott a de aki nagyon orvoshoz méltóan azt mondta, hogy orvos nem ad be, olyat, amiről nem tudja, hogy ö, esetleg... Szóval ilyen, ilyen romantikus marasságok, hogy halálra ítélteken próbálnak ki gyógyszereket, ez nem, ez nem ö, megoldás. Az első, hogy néhány száz emberen, utána már néhány ezer emberen, különböző korcsoportokon, különböző háttereken, kövér, nem kövér, férfi, nő, ö, ö, kaukázoid, afroamerikai próbálják ki a harmadik fád is, a klinikai három, ebben van már legalább tíz gyógyszergyárnak vagy vakcinegyárnak a terméke, az pedig az, hogy megnézik, hogy a beoltják és megfertőződik, vagy nem. Na, ez már a, itt van a Pfizer, a Moderna, az, szerintem a aztra a és állítólag az oroszok is. Az oroszokkal az a hihetetlen nagy probléma, hogy mint utóbbi néhány napban kiderült egy napilap, hozta a nyilvánosságra, hogy súlyos problémák vannak ezzel. Én nem tudom felfogni, hogy van személyesen kimenni Oroszországba, mit néznek azon kívül, hogy a labor milyen. Ö, ö, Hiszta és milyen rajta a csempe, hogy lehet a dokumentáción kívül döntést hozni, a dokumentációt, meg ha nekünk el akarják adni, az előtt egy külteni. másik gyógyszernél, vagy egy másik vaccinálnál szintén szó volt arról, hogy ott meg a dózis mértékét szúrták Itt el, egy. Az, az semmi. Ez a beállításnak, ez a harmadik fázisnak a része. Van, ahol kell úgynevezett emlékeztető, vakcinát adni, búsztert adni angolul emlékeztetőt, van, ahol nem. Miért? Hát miért van az, hogy a kisgyereknek a diperté, tehát a diphtéria pertussis cetanusz oltást háromszor vagy négyszer kell beadni úgyan olyan a természet. hát ez még, ez még külön beszélgetés témája, hogy ezt hányszor kell beadni. Azt kérdezem tőled, aki ehhez érte szemben velem, hogy azt áruld el, hogy valójában az, a, az már mindenkinek az üzletpolitikájából, a szó szoros értelmében vett üzletpolitikájából adódik, hmm. hogy hamarabb beszélnek valamiről, mint sem, hogy az létezne? Hiszen ezt az egészet meg lehetne előzni azzal, hogy egyszer csak valaki azt mondja, hogy itt van, de itt nem erről nem. van szó. Marketingnek. Ez értem, így, így, ez így, egy... így, így, így, így, pontosan Igen, ezt ez egy, Ez egy korrekt megoldás, felhívja a figyelmet, hogy jön, jön, jön, ahogy mondtad. Ez a marketing, ez mennyire komolyan vehető különös tekintettel arra, hogy különböző hatóságok, amelyek egyébként különböző országokban engedélyezik a vakcinát, még egyik sem mondta azt, hogy hajrá. Nem, nem mondta az FDA, meg az EMA, tehát az amerikai, meg az európai, gyakorlatilag majdnem azt mondta már, de nem tudom milyen ennek a, egész konkrét, illetve ismerem az, az eljárás ugyei van Magyarországon, de ezek regionális ható, hatóság. Ez nem egy kutatás, ez egy engedélyeztetési szabadal licensz eljárás jelent. Ezeknek meg óriási felelősség van, ahogy a, ahogy a cégeknek is. Az a cég, ami ebből kapcsolatosan Valótland állít, az a történelmi időket tekintve elásta. Magát olyan stigmatizációt jelent, amit nem engedhet meg magának. Ugyanezek a nagy cégek, akik szó volt, így vannak. Mindenféleképpen ezt ezen a héten folytatnunk kell, mert szerintem a harmadáig jutottunk nagyjából. Azt áruld el nekem, hogy miközben én megadok neked egy rendelést. Falus, csináld meg a vakcinát, felelősséggel lehet-e azt állni? Tehát érted, azt mondom neked, 8 óra lesz, két perc múlva, negyed kilenckor húslevest akarok enni, mire te azt mondod, hogy hát akkor keresek valaki mást, mert ez neked nem fog menni. Azt kérdezem tőled... Nem, ez... nem ezt válaszolom. Azt válaszolom, hogy, a, hogy nem, nem tudom biztosra ígérni, hogy én nekem ez menni fogok. Önmagában az időrövidsége, ami rendelkezésére állt az összes előállítónak, az nem okozhatja azt, hogy miközben engedélyezik, ki tudja, milyen hibából adódóan, rejtett hibából adódóan olyan mellékhatása lesz, amit nem tudtak ilyen rövid idő alatt kiszűrni, és ezzel nem pánikot akarok eltenni, hanem csak azt mondom, hogy ami egy percig kell, hogy, Tehát, hogy a to... lehet azt mondani a fő tojásnak, hogy legyen kész két perc alatt, de két perc alatt csak láttojást lehet csinálni, és nincs az a tojás, ami képes lenne főtojás lenni ennyi idő alatt. Kétféle válasz. Az első válasz az, hogy a technológia, a biotechnológia olyan elképesztő gyorsan fejlődik, hogy erre elvileg van lehetőség, de a tudományban soha nem lehet azt mondani, hogy biztos. Nincs biztos, hogy korrekt tudománynak mindig vannak bizonytaság tényező, és ez bevallja, mert őszinte nem akarja önmagát és mást átvenni. Kettő. Igen lehetséges. Mellékhatása mindennek van. Én egyszer írtam egy olyan példát, hogy ki gondolná, hogy az építőiparnak van mellékhatása, de van-e meglazul a tégla és a fejedre esik. Ez az építőipar mellékhatása. Tehát nem... Ebben, ő, ebben, a... Evel óvattal, mert az statikai, meg egyébként az, hogy csak úgy a fejedre esen egy tégla... Nem, az, az a malter, a bauxit Értem, beton, de az, hogy a, a tégla fejedre esen asszul építsék, tehát egy tégla csak úgy magától nem tud kilazulni, ha nincs földrengés. De lehet, hogy a köműves, amikor rakta, akkor nem figyeltek emberi tényezők, amik bőven benne vannak a technológiában. Szerintem a cipken... jó, maradjuk, tehát az építőipart hagyjuk ki, hasonlatokban ha, én is gyenge vagyok, szerintem ez most nem volt a legjobb példa, nagyon udvariatlan voltam ma, cserébe ígérem neked, hogy nem, nem szerdán baj. udvariasabb leszek, azt kérdezem tőled, hogy szerda 8 óra, hogy a nagyapám mondaná, hogyan smakkol. Rendben van. Nem tartasz órát? Oké. Nem, nem, nem, az ma meg holnap nem van a Nem kutyát? Nem, azt én ebéd után szoktam. Nem főzöl húslevest? Nem, azt a feleségem főz. Nem fogsz aludni? Nem, nem, nem. Rendben nem. van, akkor én szerda 8 nyolc, vésd be. Oké, bevésd. tartok, Red. Köszönöm. Most jön Duda Ernő. Szia! Szia! Vagy egy főre, Jó reggelt kívánok. Ahol otthon Fi vagyok. Örre törhetek. Akkor meg fogom tenni. Hogy egyszer. Én már régóta beszélgetek falusadással, de ma először sikerült legázolnom. Kicsit később kezdtünk, mint megegyeztünk volna. És ez Semmi gond? Nem, de csak ezt arra fölmondom, hogy igyekszem, nagyon jó benyomást kelteni, de ha nem sikerül, az kizálag azért van, mert az idő rövidsége és az erőszakosságom, és a kíváncsiságom az mérhetetlen csatázban fog egymással lenni. Nagy megtiszteltetés, hogy szóba áll velem. Igenis. Ha nem veszi rossz néven, vagy rossz néven veszi, de ha rossz néven veszi, akkor ezt magának köszönheti. Én azt az órarendet, azt a schedule követném, amit ön a rendelkezésemre bocsájtott. Megengedi? Igen. Akkor idézem önt. Tehát a kérdések is öntől vannak, a válaszok is öntől vannak, ez leegyszerűsíti jelentősen a kérdést. Így hülyeséget nem kérdezhetem, csak ha túlterjeszkedem azon, mint amit ön leírt. Első bekezdés. Duda Ernő, ha a betegség után sem marad hatásos védettség, vannak akik pár hónapon belül újra megfertőződnek, miért hiszük, hogy a védőoltás után majd immunisak leszünk? Ennek a magyarázatát ott kell kezdeni, hogy ez a új típusú koronavírus, ez tulajdonképpen egy nátha vírus. Egy lopakodó vírus, aminek az, az a... Azért lopakodó, mert az immunrendszernek a radarja alatt marad, nem veszi észre az immunrendszer. Ennek az az oka, hogy olyan elemekből építkezik, amelyek nagyon hasonlítanak emberi elemekből. Tehát ilyen legó kockákból, hogyha összerakja magát, Igen. abból nagyon sok olyan, mint az embernek az alkatrészei, uh -huh. ezt az immunrendszer sajátnak tekinti, és nem támadja meg. De nem szép tehát csak aztán egy-két idegent próbálja megtalálni, amelyik ugye az immunrendszernek felkelti a figyelmét, de miután ebből kevés van, az immunrendszer nem ugrik igazán, nem, nem támad, nem, nem ijeszti meg az immunrendszert eléggé. Ez a természetes fertőzés. De mi tudunk olyan mesterséges anyagokat előállítani, amelyektől rettenetesen megijed az immunrendszer, mert nagyon hasonlítanak, nagyon veszedelmes természetes anyagokra. Na most, ha ezt hozzákeverjük ahhoz a bizonyos tüskefehérjéhez, amiről az András is beszélt, Igen. akkor az immunrendszer nagyon megijed, és nagyon határozott választ ad. Tehát, hogy egy példát mondjak, Figyelek. a hepatitis B vírusnak a kabátfehérjét, azt élesztő sejtekbe állítják elő, tehát abszolút nem veszedelmes. Az immunrendszer észre se venni. De ha mellé teszik ezeket az egyébként adjuvánsnak nevezett anyagokat, akkor úgy megérd az immunrendszer, hogy 6-8-10 évre biztonságos védelmet biztosító ellen, ellenanyagtermelést vált ki. Jó, de akkor hogyan viszonyuljak az önkérdéséhez a tekintetben, hogy hol jelentkezik az újrafertőződés lehetősége a védőoltás után? Hát feltételezzük azt, egyelőre természetesen még csak feltételezni tudjuk, hogy miután más vírusok, más baktériumok esetében egy ilyen jellegű vakcína nagyon hatásos védelmet jelent, azt reméljük, Hogyha ugyanilyen módon csinálunk védőoltásokat ez ellen a koronavírus ellen, akkor ez is éveken keresztül védeni kell. Tehát, hogy benneket. akkor mégiscsak védettséget okoz. Azt kérdezem Öntől, hogy ahogy az oltásoknál is különbözik, ezt a bizonyos koronavírus járvány elleni oltást, Eh, hányszor kell majd beadni? Egyszer, kétszer, háromszor, aztán felmerül-e annak a eh, követelménye, hogy ezt évenként ismételni kell? Ha baromságokat kérdeznék, nézzel nekem. Ez tökéletesen jó kérdés. Vannak olyan védőoltások, amiből elég egyet adni, és a legtöbb az olyan, amelyiknél emlékeztetőt kell. Ez általában azt jelenti, hogy... <kül> Az első oltás után négy héttel vagy egy hónappal ö, egy újabbat adnak, ö, és akkor ennek következtében, ha az immunrendszert kétszer akkor sokkal jobban megijed. És ennek következtében sokkal hatásosabb a, a védőoltásnak a... Na most az a helyzet, hogy... Például Afrikában, ahol mondjuk egy hónapot, vagy három-négy napot kell gyalogolni ahhoz, hogy orvost az ember, Igen. ott nyilván nehéz megoldani azt, hogy kétszer oltsanak. Éppen ezért vannak olyan oltások is, amelyek már elsőre kellő védettséget adnak. Hogy aztán ebből a koronavírusból tudunk-e ilyet csinálni, az majd az időnek a kérdése. Nem az, hogy mennyi... Most arról beszélünk, hogy azért azt jelleg nem lehet tudni, hogy azok a vakcinák, amelyek itt állnak a kertek alján, azok e tekintetben milyenek? Nem azt lehet tudni. Tudjuk azt, hogy melyik az, amelyiket eleve olyanra fejlesztenek, hogy majd kétszer kell uh -huh. oltani, és vannak olyanok, amit úgy fejlesztenek, hogy felzételezik, hogy majd egy oltás is elegendő lesz. Kérdez... Most az, hogy mennyi, milyen hosszú, milyen tartós védettséget biztosít, ezt nem lehet előre megmondani. Sajnos, ehhez el kell telni egy-két hónapnak, vagy egy-két évnek, és akkor kiderül, hogy még mindig véd, vagy már nem véd. Azt kérdezem öntől, és ismét többször nem fogom mondani, én kémia tagozatos voltam, és az apám orvos volt, de attól még az én intelligenciám vírusügyben nem feltétlenül kvadrál az önéhez. Így aztán hadd kérdezzem, hogy a koronavírusból egy van-e, vagy ha az mutál, mint ahogy egyébként azt mondják, ahhoz hogyan viszonyulnak ezek a vakcinák, vagy ezek a vakcinák mindent tudnak? Hát hétféle koronavírus van, ezek közül négy olyan van, amelyik az emberi populációban minden évbe előjön. Csak ezeket náthavírusoknak tekintjük, és nem foglalkozunk vele. Három gyilkos van, ebből ez a harmadik. Na most a, a helyzet az, hogy a, a, általában ugye az emberek az influenza vírus tekintik a vírus alaptípusának, amelyik tényleg egy gonosz vírus, és állandóan cserélgeti a kabátját. De ez a vírus szerencsére egy meglehetősen sta, stabil jelleg, vagy jellem, és nem nagyon változik. Ráadásul a biotechnológia fejlettsége elvezetett bennünket oda, hogy most már nem a vírus ellen védekezünk, ha hanem az András, hogy mondta ezt a bizonyos rakéta hegyet, ennek a vírusnak van egy icipici e, ilyen legó darabja, amivel képes az emberi sejthez kapcsolódni. Ezt a receptorkötő doménnak hívják. Ez egy nagyon pici elem, és ezt ismerjük. Na most ez ellen termelődnek azok a védőoltások, amiket most csinálunk, ami azt jelenti, hogy a vírus, ha netán mutálna, és ezt megváltoztatná, akkor nem tudnak kötődni az emberi sejthez. Tehát ez már minket nem értekel. Magyarán, amíg ez a vírus ilyen marad, az ellen véd, ha megváltozik, akkor az a vírus baja, mert az attól kezdve az embereket nem tudja fertőzni. Azt kérdezem öntől, ezt ön nem ajánlotta, de a másik kérdés feltevéséhez kapcsolódik, az teljesen normális dolognak tartja-e orvosetikai szempontból, hogy a vírusoltás az egyébként önkéntes legyen? Hát az ideális az lenne, hogyha mindenkit beoltaná. De ön tudja azt, vagy nem tudja, de nem is érdekli, vagy tudja is és érdekli is, hogy egyébként ezt miért nem teszik kötelezővé? Hát azért nem, mert egy szabad országnak a szabad társadalmában tiszteletbe kell tartani az embereket. Jó, de ebben a szabad országban vannak olyan oltások, amelyek kötelezőek, vagy ebben az országban semmilyen oltás nem kötelező? Az a helyzet, hogy vannak olyan betegségek, amelyek ellen a társadalmat mindenképpen meg kell védeni, és ilyenkor kötelezővé lehet tenni az oltást. Egyébként ez országonként nagyon változik, és egy csomó olyan ország van, ahol szinte nincsen semmiféle kötelező oltás. Hála Istennek ilyen eh, diktatúrából kifelé vagy befelé menő országok, mint a miénk, itt vannak... Eh, Olyanok, amik hagyományosan és a társadalom által elfogadva kötelező oltások. Na most tudva azt, hogy például Franciaországban az embereknek ha fele már behódolt ennek a hülyeségnek, hogy az oltás az káros, ezeket az embereket kiba lenne kényszeríteni arra, hogy ők beoltassák magukat. Uh, ráadásul a genetikusok ismerik azt a fogalmat, hogy... Elnézést, gargi... türelmet kell kérnem, mert azt mondják, hogy nem jó a hang, amiről fogalmam sincs, hogy egy kis türelmet kérek. Igen? Valami olyan híva van, amiről én nekem semmilyen fogalmam nincsen, de csak hogy nem csak visszahívom önt. Igen. Szólni kéne a Taninak. Na jó, hát akkor addig zen. addig zene lesz. Mondtam, mindennap kísérleti műsor, mindennapi utolsó adás. Festet, maszkok, elruhánk és körben a víz az, ami fontos. Már, mert aki megtaláltuk. A hiba forrását, illetve megtalálták a hibaforrását, ami kivételesen nem nálam volt, azt szeretném megkérdezni, hogy med, med, mióta nem lehetett hallani. Jó regött! Uh, mióta nem volt hang. Haho. Uram! Kérdeztem valamit. Azt kérdeztem, mióta nem volt a tévéműsornak hangja? Körülbelül egy 45 másodperc, egy perc nem volt hang a tévéműsornak. Oké. Okay. Um, ez azért nem valószínű, mert ennél régebb óta kapok értesítést erről. Uh, mióta nem volt hang? 8 óra 10 8 óra, 10. Jó, nagyon szépen köszönöm. A rádióban lévő hanggal, gondolom, az igény adta világán semmilyen probléma nem volt, ugye? Jó reggelt kívánok! A gondolom, az igény adta világán Elnézést, nincs arra időm, hogy az internetet utolérjem. Azt kérdezem, hogy a rádióban lévő hangrendben volt-e? Nem tudom, volna-e arra múl, hogy felvegyék azt a sebességet, amely sebességgel én ezt a rádióműsort készítem? illetve tévéműsort, ami időnként is időnként nem. Jó reggelt kívánok! Azt kérdezem, hogy a rádió hangja rendben volt-e? Hello. Hihetetlen. Komolyan mondom. Igaz, én némileg korábban kelek, mint önök, de nem hiszem, hogy túl bonyolult kérdés lenne az, hogy a rádió hangja rendben volt-e? Ha egyébként erre valaki küldene egy SMS-t, mert valahogy a jobban működnek az engem ismerőknek a receptorai, akkor őket kérném. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Ö, volt, mert amikor elment a tévéből a hang, akkor én rámentem a... a... Hú, tudnának arra válaszolni? A rádióban lévő hang rendben volt-e? Igen? Nem? Ennyi! Jó reggelt! Jó reggelt! Rádióban tökéletesen mert... Köszönöm! Csak gondoljanak bele, hogy ennyi idő kell ahhoz, hogy egy normális ember találjuk. Az összes többi, és ez másokra is vonatkozik. Elkezdik kalocsától gyalog. Na, hát akkor visszaívom Duda ernőt. Kérettik majd erre vigyázni, mert így nem lehet műsort csinálni, hogy az embernek így ismételnie kéne, meg hát azért tekintettel kell lenni a riport alanyok türelmére is. Nézem, hogy mit írnak. Mondanám, hogy ez szándékos, és azért van, mert a figyelmet akarom fölkelteni, de ez még nincs így. Rádió, oké, okay. rendben van. Oké, is ember van. Idegem megtudom, hogy ki mindenki hallgatja a Köszönöm, Köszönöm szépen. Tudom, hogy szemtelen vagyok, de van. Tehát az egy teszt. Nincs idő, sietni akar az ember. Azt kérdezi, a rádióban való hang rendben van? Tehát ehhez képest, hogy a tévétől fölálltam és elindultam itt egy limonádén, tehát ez, ez, nem, ez nem része a műsornak. Ez meg kicsoda. Ez meg a helyzetnek a félreismerésem. Köszönöm. Mondanám, hogy az érdeklődés fenntartása érdekében tettem mindezt, ami most történt, de ez nincs így elnézését kérem. Az egész beszélgetés abból áll, hogy ön okosakat mond, én meg egyfolytában elnézést kérek. Ez jó, jó munka megosztás, nem? Igen. <gül> Nem tudom, pontosan... Nem, nem lehet, hogy lehallgatnak benne? Nem, nem, nem, ennél egyszerűbb volt a megoldás, de senki sem szeretné kihozni a sodrából, eddig, ha ez az egyetlen személy, én vagyok. Nem, nem. De, de ez, nagyon, ez nagyon jól hangzana, tehát ez az ember fontossági tudatát jelentősen növelné, de nincs erről szó. De ha véletlen ez bekövetkezni, az kizárólag ön miatt van, és nem miattam. Ön egyébként megélte azt, hogy lehallgatták? Nem tudok róla. <gül> nem tud róla. De ha már itt tartunk, abban ön hogy hogyha fél kilencig nem végzünk, akkor még egyszer szóval velem, hogyha nem csinálok további rosszosságokat? Hát körülbelül egy tíz percet még esetleg engedi ez. Nem, nem, nem, én egy másik alkalmat kérdezek. Hogy ja, szerintem... semmi akadálya. Nem, nem, nem akarok a mai napjába jobban belemászni. Azt kérdezem öntől, hogy nekem sem megy könnyen ilyenkor aztán, hogy az ember visszamenjen oda a logikai sorban, igen, ahol, ez, ez... A, ahol volt, hogy... A kötelező oltásnál tartottuk. A kötelező, igen, mi rendes ember. Köszönöm szépen, hogy csomót kötött a zsebkendőjére. Tehát, ugye, Ugye utalni akartam volna egy nem régiben való megszólalására, amelyben némileg összetűzésbe került Merkeli Bélával, mert ő más mást mondott, ez ugye a immunitással volt kapcsolatos, amiben ön azt mondta, hogy nincs értelme nyájimmunitásban gondolkodni. Én erre jól emlékszem? Igen. A nyáj immunitásnak e tekintetben egyébként már ami a vírus terjedését illetőleg a beoltottságot, vagy egyáltalán az oltást illeti ezek között milyen összefüggés van? Hogyha a természetes fertőzéstől kialakul egy tartós immunitás, akkor lehet arra számítani, hogy minél több ember megbetegszik, hogyha körülbelül a lakosságnak a a vírustól függően a fele kétharmada vagy 40-90 a megfertőződik, akkor ezeket már nem lehet újra megfertőzni. Na most ennél a vírusnál, miután nem biztosan tudjuk, hogy nem alakúk is. a mondtás, az mire jó? Tehát, hogy megfertőződik ekkora része a társadalomnak, az egyébként ebből mi következik? Ebből De hát A többi része attól még veszélyeztetett marad. Igen, de miután az mondjuk egy vírusnak nincs kiben szaporodni, mert az embereknek a túlnyomó többsége már védett. Ugye egyre kevesebb olyan van, aki megfertőzhető, de kifertőzze meg őket, hogyha már a társaság nagy része átesett és védett. Mondanak példát, ez egyébként mennyire jellemző, hogy létrejön valamilyen uh, járványban? Uh, Ó, ez nagyon, ez nagyon jellemző, például a régi időkben a gyermekbénulásnak a vírusa, az azért nem tudott járványokat okozni, mert nagyon korai gyerekkorba, amikor még nem bénítja meg a gyereket a, a vírus, akkor meg, mert olyan mocskos körülmények között éltek az emberek, uh -huh. minden gyerek pici gyerekkorban megfertőződött, és attól kezdve egész életére védetté vált. Akaratlan. És amikor a a skandináv félszigeten az emberek elkezdtek tisztán élni, akkor volt úgy, hogy a, ez nagyon érdekes, de Igen. így van, hogy megérték az iskolás a gyerekek úgy, hogy nem fertőződtek meg. Tehát keletkezett egy olyan populáció, ami fertőzhető, de még nem volt megfertőzve, és hogyha ide becseppent a vírus, akkor a, az egész osztály, vagy az egész iskola megfertőződött, és nagyon sok gyerek megbénult. De az egészen addig nem fordult elő, amíg nyájimmunitás volt, mert gyerekkorban mindenki megfertőzött. De ha jól értem azt, amit ön mond, akkor ez esetben a nyájimmunitás az úgy jött létre, hogy közben az nem is konkrétan a betegségre vonatkozott, mert előtte már olyan fertőzésen estek át és szoktak hozzá, amelyre a gyermek vírusa már nem tudott rátenni, és ezért nem kapták meg azok a gyerekek, akik a rosszabb körülmények között értek. A gyermek bénulás vírusa csak a felnőttekben okoz halált vagy bénulást. A pici gyerekekben nem. Mert a pici gyerekeknek még másképp néznek ki a idegsejteknek a felszíne. Tehát magyarán a gyerekekben látensen fertőzött, semmiféle tünete nem volt. A felnőttekben viszont az embereknek egy részében meg bénulást okoz, egy része pedig belehal akkor azt legyen szíves, abban a klassifikációban legyen szíves nekem segíteni, hogy mi a különbség, ha egyáltalán tudja elmondani, de ha nem, akkor mehetünk tovább, hogy mi az az oltás, amit egyébként kötelezővé kell tenni, és mi az, amire egyébként egy ilyen szituációban, ami az elmúlt évtizedekben egyáltalán nem fordult elő, ennek következtében protokollja sem lehet, arra meg azt mondjuk, hogy önkéntes. Hát például, a, miután a kanyaróról tudjuk, hogy egy egy potenciálisan halálos betegség, és rettenetesen fertőző, tehát összehasonlíthatatlan jobban fertőző, mint például ez a koronavírus, indokolt az, hogy kötelezővé tegyék. Miután az van, elmúlt... egy, van egy virtuális mérőszem? Hogyne, van egy, egy, egy létező... Minden vírusnak, a, vagy hát minden kórokozónak az esetében két olyan jól mérhető szám van. Az egyik, hogy mennyire ragályos, a másik pedig az, hogy mennyire halálos. Ja, akkor segítene most... összehasonlítani a kanyarót ezzel? Hát a kanyaró az olyan tízszer, legalább tízszer fertőző, Igen. mint ez a, ez a vírus, és hát az újszülöttek körébe akár 30%-os halálozást is okoz szembe ezzel a vírussal, amelyiknél az átlag korosztály, tehát mondjuk 55 évesig olyan 0,1% a halálozás, aztán fölmegy olyan 5%-ra, és a 70-80 évesek között pedig hát ilyen 15-16 százalék a halálozás. Arra hajlandó válaszolni egy egészségügyi, vagy egészségpolitikai, vagy simán politikai kérdés az, hogy adott esetben a koronavírus járvány elleni oltást kiteszi, és minek a függvényében kötelezővé? Hát én nekem az az érzésem, hogy senki sem fogja kötelezővé tenni, egyszerűen azért, mert a legtöbb országban ugye 1 százalék alatt van a, a halálozás. És ön ezzel egyébként mindegy, hogy erre más igény tart-e, én igény tartok. Ön ezzel egyetért? Én azt hiszem, ezzel egyetértek. Tehát én nem kötelezném a félrevezetett, de tüntetésre hajlamos tömegeket arra, hogy őket beoltsák, azzal ugye hát már ilyen hülyeségek terjednek, hogy azért kell oltani az embereket, mert a Bill Gatesnek a csipjét akarják helyezni. Na most az ilyen geek ember hívőket nem kell arról meggyőzni, hogy hogy ők vegyék fel az oltást, mert ha az embereknek a fele föl fogja venni az oltást, akkor valószínűleg ez azt jelenti, hogy a járvány nagyon-nagyon lelassul, vagy gyakorlatilag eltűnik. Ön személyesen igen? Feltétlenül. És ön kampányol is a mellett a szó jó értelmében, hogy igen? Hát, ha lehet, akkor igen. Nálam nézze, ezzel, mit ezzel egy kicsit én úgy érzem, hogy a genetikusok ismerik azt a fogalmat, hogy Darwin díjas halál. Ez azt jelenti, mondok egy példát, hogyha valaki nem hisz abba, hogy van ez a koronavírus járvány, és egyébként is hülyeség a maszk használata, meg a védőoltás. Na most, ha az ilyen ember meghal, az egy Darwin díjas halál, ugyanis a saját hülye gényeit magával viszi a sírban. Ennek következtében az emberiségnek a genetikai állománya jahúr. Ezt kitalálta ki. Hát ez, ez egy elég régóta ismert fogalom. Rendben van, én sajnos nem dolgozom az önközegében. ugye úgyhogy számomra minden vicc hogy tekintetben, úgyhogy engedjen meg, hogy ez jól szórakozzak, de én ezt nem ismertem. Az ön következő kérdésé, is itt sajnos, akkor majd meg is kell állnunk, és telefonon felhívom, ha megengedi. Nem haragudott meg nagy öröm. Nem, nem. Annyira jó, nem. Jó, rendben, Tehát ez egy kicsit igen. Szóval, hogy akkor majd megbeszéljük egy másik időpontot, de most ott tartunk, hogy mi lehet az oka annak, hogy egyeseknél tünetet sem okoz a fertőzés, a másik meg fogja magát is belehal. Hát azért, mert nem vagyunk egyformák. Tehát a, a minden embernek az immunrendszere az egy kicsit különbözik egymástól. Hát biztos tudja azt, hogyha ilyen, vese vagy szívátültetésre van szükség, akkor ki kell választani, hát most már nem annyira, de régebben nagyon nehéz volt kiválasztani azt a donort, akinek a szerve nem lökődik ki. Tehát több, több százezer emberből talán akadt kettő, akinek az imórendszere megegyezik. Na most ennek következtében ez egy aljas vírus, és azzal kezdi az egészet, hogy hordoz magával néhány olyan gént, amire ő neki nincs szüksége ahhoz, hogy szaporodjon, csak azért hordozza ezeket a géneket, hogy az embernek az immunrendszeréből hülyét csináljon. Tehát nekünk van egy olyan természetes védekezésünk, hogyha az egyik sejtünket megtámadja a vírus, akkor az elkezd ordítozni, és ezt az ordítozást a többi sejt, ha meghallja, akkor egy vírus elleni védő állapotot vesz föl ezt interferonnak hívják azt a hangot, amit a sejt kiad, és ezt a többi sejt érzékeli, és rendezkedik a vírus ellen. Megenged hogy ezzel kapcsolatban kettőt legalább kérdezek. Az egyik az, hogy az elmúlt időben különböző gyógyszerek neve röpködött, amelyek más betegségekre voltak kitalálva, de szabadalmaztatni óhajtják, mert kiderül, hogy a tüdőhegesedés elkerülésére alkalmasak, vagy különböző vitaminok fokozott szedésére elkezdték az elmúlt időben a figyelem felkeltését. Ez mennyire szerencsés, vagy mennyire velejárója annak, hogy az ember menet közben ismeri meg a feleségét, férjét, meg a vírust is? Hát nézd az a helyzet, hogy a vírusok hogy mondjam, a vírus szaporodásának van egy csomó olyan lépése, amelyik különféle vírusok esetén hasonlít. Tehát például ez a remdezi vír, meg a favipiravír, ezeket azért próbálják használni ezzel a vírus ellen, mert a az ibóla ellen, vagy az influenza vírus ellen, vagy egyéb vírusok ellen. Egy nagyon jól be beszélt amikor az ember nem kórházi körülmények között, hanem abból adódóan, mert lehetősége van megszerezni, otthon elkezdi magát gyógyszerezni, erről önnek mi a véleményel? Isten, ments. Isten ön, ments. Ön is hallott ilyenről. Természetesen. Hát nézze, az a helyzet, hogy minden országnak megvannak a saját hülyeségei. Az indiaiaknál elterjedt az, hogy a Tehénnek a vizelete nagyon hatásos a, a vírus ellen. Hát Magyarországon ugye miután szeretjük a Szentgyörgyit, mindenki zabálja a C-vitamint, aminek a világon semmi értelme nincs, de hát ez ilyen nemzeti sajátosság. És a d vitaminnal mi a helyzet? A D-vitamin az tényleg véd, a D-vitamin az egy olyan molekula, amire szüksége van az immunrendszernek, és amelyik befolyásolja az immunrendszernek a, a működésének az irányát, tehát arra tényleg szükség van. Két kérdésem van, bár hazudni szoktam tekintetben, aztán még további kérdéseim vannak. Az egyik az az, hogy vajon ez a mostani koronavírus járvány jobban felfogja az emberek figyelmét hívni arra, miközben mindannyian gyarlók vagyunk, és azok is leszünk, ameddig ember van, hogy vigyázzunk az immunrendszerünkre, és azt különböző paramétereknek a betartásával tudjuk elérni. Elhízásról, dohányzásról, italfogyasztásról, és egy csomó olyan dologról beszélek, ami nincs feltétlenül összetévesztve az egyén konkrét genetikájával, amin egyébként nehéz változtatni. fog -e ezen változtatni, vagy az ember olyan gyarló, hogy most megijed, aztán visszaszokik mindarra, amit korábban használt? Hát Ezügyben sajnos én eléggé pessimista vagyok, aminek része az is, hogy abszolút nem látom azt a az állami propagandát, amely fölhívja a figyelmet arra, hogy amikor ugye bemondják a rádióba, hogy hát a legtöbb, aki meghalt, az krónikus betegségbe szenvedett. ebbe. Ez úgy hangzik, mintha a krónikus betegség az egy ilyen istenverés lenne. Kérem, a krónikus betegségért piszokul meg kell dolgozni. Tehát ahhoz, hogy valaki 30-40 kiló súlyfölösleget összeszedjen, ahhoz rengeteget kell zabálni. Ahhoz, hogy a tüdő tönkre menjen, ahhoz nagyon sokat kell dohányozni. Hogy a májat tönkre tegyük, ahhoz rengeteg ilyen szabadságharcos ne élethontosságú nem ismerem pálénkát. ön személyesen. Azt árulja el nekem, hogy ön az élete folyamán mindig visszatartotta magát ezektől, tehát attól független, hogy nem tudta húsz évvel ezelőtt, hogy lesz olyan, hogy koronavírus járvány, ön ezeknek az előfeltételeknek, peremfeltételeknek mindig megfelelt? Nem mindig, azért az ember igyekszik, tehát nyilvánvaló, hogyha az ember nem ül reggeltől estig a televízió ellen, előtt, hanem elmegy egy kicsit kerékpározni, vagy kajakozni, vagy sízni, vagy akármit, tehát bármiféle naponta egy-két, egy, egy órányit, vagy hetente legalább egy-két órát mozog, az rengeteget számít. Hogyha az ember vigyáz arra, hogy nagyon nehízzon el, akkor nem lesz cukorbetegsége, nem lesz magas vérnyomása, nem lesz magas a koleszterénye, de ha igen, akkor erre megvannak a a gyógyszerek, amivel ez karban lehet tartani. Hát kérdezzem meg, hogy ha a Falus Andrásnak jó a 49-től 9 ig akkor elvileg önnek szerdán a 8 tól 4-9-ig az megfelelne. Megfelel. Akkor hogy most felhívjam a falust, és megkérdezem, mert vele 8-ban meg, de most az átkerülne 49-re. Nem tudtam, hogy technikai hiba is lesz, meg annyi kérdés van, mint igen a csillag. Semmi akadálya. Kis türelmét hát, ha fölveszi. Jaj, jaj. Mindig felszokta venni, most természetesen nem veszítve. Még egyszer megpróbálom aztán. Egyezünk meg, hogy amennyiben neki megfelel a negyed kilenc, akkor önt 318-kor hívnám, és elnézést az összes... Jó, hát egy meg... Itt, itt van a falus. Azt kérdezem, neked jó a negyed kilenc, mert akkor negyed Igen. Tehát akkor mi lennék negyed 319-ig, és a Duda lenne 318-tól 419-ig. Nagyon megvan önnel elégedve a falus professzor. Ez önnek örömet okoz? Feltétlenül. <gül> Jó, akkor most mindenkitől elköszönök. Üdvözletem neki. Át hallgatod bennünket, akkor én szerdán hívnám önt 8 kor Okay. És ne utáljon nagyon, jó? Meg, megbeszéltük, csak ne Viszont... hogy nehogy lehallgassanak Ne, Arra nem tudok vigyázni, ne haragudjon. Arra, annyi mindenre tudok vigyázni, tudok vigyázni arra, hogy ne igyak sokat, ne hízzak el, ezekre mind. De hogy ne esen fény. Hát ez el, a lényeg. Jó. Ez a lényeg. Jó, hát akkor megegyeztünk. Viszont hallásra és köszönöm Viszont a rendelkezésre állását. <Sz> ez a... Ez történt? Nem tudom, önök ismerik e azt, Wagner-t, nem tudom, itt vagy-e. Wagner, itt vagy? Hagyj egy sms ha itt vagy. Nem csak mindig szeretek valakinek valamit elmesélni. Hát nincs itt a Bárkit kísér ezen a csillagon. Jó, azt meséltem volna el a Vágnernek, hogy egyszer lett volna a lehetőségem, de mások előtt is azért nem próbáltam ki egy állítólag a forma 1-es versenyszök reakciós sebességét mérő izé ami arról szól, hogy van egy ilyen nagy tábla, tehát ami nagyjából olyan széles, amit így átér az ember, és így is és azon különböző fények felvillannak, és azokat a fényeket úgy lehet eloltani, hogyha az ember rápaskol, és ezzel mérik a sebességet, a reakció sebességet úgy, hogy először lassabban gyúlnak ki ezek az ízik, és akkor az ember így csinál, és eloltja őket, aztán ezek felgyorsulnak, ugye térben nem, de síkban meglehetősen változatos helyen tudnak kigyulladni, és azt mérik, hogy egyrészt a periférikus látásában is mi minden fér bele, és a nem periférikus látásában is hogyan reagál ezekre a dolgokra. Nos, ezt csak azért meséltem el önöknek, mert a szó átvitt értelmében a ma reggeli műsorban azért volt módon bizonyítani, vagy éppen az ellenkezőjét, hogy nálam ez egyébként hogyan működik. Most fél per csönd, és utána felhívom Kispestet. Mélkület már Képpen volna ez az egész, és ha jön az idő amikor már nem támogatott tartalmat hallom. Jó napot kívánok! A vonalban Varga-atila alpolgármester, és a helyzet az, hogy mi már egyszer beszéltünk a, a komposztálásról és az ősszel együtt járó avargyűjtésről, és ugye. Hol teljesen szabadon választhatok témákat, hol pedig ajánlanak témákat, általában a kettő felváltva szokott lenni. Most az történt, hogy ismét önt ajánlotta szíves figyelmembe a Vezetés, és arról volt szó, hogy beszélgessünk ismét erről. Most már csak az a kérdésem, hogy ebben mi olyan újdonság lesz, ami egyébként a korábbi beszélgetésünket nem érintette. Figyelek! Üdvözlöm a tisztelt ági és a szerkesztő úrát! nekik! Köszönöm szépen! Köszönöm. <háll> <háll> Nyilván! De egész változás nincsen, ha csak az nem, hogy sokkal uh, szűkebb ebb forrásból kell ezeket a célokat megvalósítani, mert az önkormányzat igyekszik is segíteni uh, és partner lenni Kispest uh, lakói felé, uh, annak érdekében, hogy egy kicsit fenntarthatóbb legyen, egy kicsit zöldebb legyen gondolkodásában és uh, Kispest. Uh, most komposztáló uh, rácsokat, illetve esővízgyűjtő rácsokat szerzünk be, melyik az idén ez valószínű, hogy realizálódik, és ennek a kiosztása jövő tavasszal fog megkezdődni. Ugye itt nem kell nagyon szakembernek lenni, hogy mondjuk egy esővízgyűjtő a tömeges kihelyezése éveken keresztül az, az milyen szintű eső, hirtelen esővizet tud megfogni egy adott ingatlanon belül. Itt fel, természetesen a családi házassó közöttere gondolható elsősorban, és az mondjuk, ha nem kerül ki az utcára, nem kerül a, a, a közvetlenül az ingatlan területére, akkor talán kevésbé önti el a hirtelen esővíz a környezetünket, illetve később ebben, amikor a idő van, akkor azokat az időszakokat ezzel a közvetlenül esővízzel lehet orvosolni, lehet egy kicsit locsolni ebből a ezekből a, a tározókból, illetve hát a komposztálónás sem egy nagy tudomány az, hogy ha ingatlanon belül maradnak a, a zöld értékek, akkor nem kell zsákba nem kell elfejteni, többfőgő autó több több levinni, stb., hanem, hanem nagyon klassz virágföld pótló ö, ö, komponens tudunk saját kérteni Mennyire a... élnek a lakosok? Akár ezzel, akár akkor... azzal a lehetőséggel. Mert én, ugye, én kerteken belőle nem nagyon megyek, mert nem hívnak, ez így természetes, de az ember, ha itt Budapesten jár, kell, mint Harunán Rasid Áruhában vagy anélkül, Igen. hát azért azt kell, hogy mondjam, hogy az avargyűjtés, sok mindenben nem járunk élen, de az avargyűjtésben se érzékelem azt, hogy nagyon előre járnánk, ami mondjuk dobogóként teljesen megérthető az erdőben, mert ott azért csak elmebetegség lenne avargyűjteni, de az utcákon... Az az például én Frankon nem értem, hogy van valami porszívó, amit épp ellenkezőleg működtetnek, ugye, ami lesöpri az avart, de amikor lesöprik, akkor valójában annyi történik, hogy a járdáról rásöprik az utcára, mármint az úttesre, de ott aztán Frankon nem érdekli azt, akinek ilyen fantasztikus gépe van, amiből egyébként egészen hihetetlen teljesítményeket lehet látni, nők szoknyáját is fellibenti, nem csak az avart viszi el, és ilyen Marilyn Monroe effektet idéz elő, de ez például mire jó? a, a söprés ilyen módon semmire. Én azért, mert tudom, ugye ezt így... azt kéne, hogy kísérje, hogy egyszer csak akkor az utcán megfeltűnik egy ilyen gép, ami meg összeszedi, de a kettő nincs összehangolva, így aztán az illető megelégszik azzal, hogy az ő járdája éppen tiszta, amit aztán a szél ismét megold, és megint nem lesz tiszta, de ezen Igen. felül hát a, a, semminek tette egy gép. Pár dolgot akkor hozzá tennék, mert igazából, és tényleg ezek nem túl praktikus megoldások, és nem túl közösségi ráadásul, hogyha más felé el a szemetet. Kispesten most idén kipróbáltuk azt, hogy a kertes házas övezetben lombgyűjtése alkalmas lebomló műtőzsákokat osztottunk ki, segítségül, hogy a, a köztörületi lombokat ilyen zsákokba tegyük a, a kispestiek. Eddig is volt egyfajta segítség, most ezt házhoz vittük, és a házhoz vítámnak az egyik. Egyik ellen és ezt szeretném csak kihangsúlyozni, az egyfajta tájékoztatás. Benne volt a zsákok közé rejtve egy kis szórólap, amiben teljesen jól tisztáztuk azt, hogy kinek a tulajdonosnak mi a feladata. Elvileg mondjam, Nagy, Nagyon sokan higgyák. nem tudták. Nem, nem, nem fialó, sajnos ezt Mit nem tömegi, tömegével nem tudják a, a lakosok. De mivel nincsenek tisztában? Tesik? Mivel nincsenek tisztában? Azzal nincsenek tisztában, hogy a, az ingatlan előtti terület, azaz a házfal és az úttest segélyek közötti terület, az mindig a tulajdonok dolga rendben Akkor esik a hó, akkor is tudják, illetve nem, nem takarítják el, ez két különböző dolog. Tehát azért Ilyen. a magyar ebből a szempontból nagyon fivikás, egy csomó dolgot tud, de nincs kedve végrehajtani. Hát ez... Én abból indulok ki, és ezt úgy néz ki, hogy jó példával is lehet mutatni, abból indulok ki, hogy nem tudják. Tehát én nem, <gül> nem tételezem fel, <gül> jó észem, hogy tudják, jó. ám bár nem teszik. Ön hány éves? Ötven. Hát, tudja mit? Azért, ahhoz képest, 50, ahhoz képest egész jó indulatú. Cserél, cserélhetnék önnel. Én már nem vagyok ennyire. Nem, hogy a jó, jó hiszemű, a jó indulatú és a jó hiszemű között azért zongorázni lehet a különbséget. Igen. A lényeg az, hogy nagyon feltűnő sárga osztogattunk ki, és lehetett vásárolni én azt gondoltam, hogy sokkal nehezebben fog bevezetődni ez az egész történet, de úgy néz ki, hogy ha házhoz visszük az információt, zárulja egyébként, a demokráciát is érdemes házhoz bűnni, zárulja bezárva, és ha házhoz visszük az információt, és szembesül valaki egy ilyen információval, és a megoldással, is, ahogy ott van Négy pici zsák, tényleg nem, minden, nem mindenre elegendő. Akkor hirtel rájön egy... arra, hogy összeket gyűjteni. Igen. A, a, lát... a zsák látványától hirtelen rájön, hogy nekem hát... ezzel valamit csinálnom kéne. És akkor Hihetetlen, fiatal úr, de hogy igen. Val, egy Nem azt mondom, hogy mindenkinél, mert az azért látható, hogy vannak elhanyagolt porták de, de hogy én azt látom, hogy ott, ahol ez így megjelent, ott az utcán nagyobb a rend. Jó, ez, én azt tapasztalom, hogy szíd, ahogy apukám mondaná, szídbarmolják ezeket a zacskókat, vagy egyszerűen csak hanyagságból, vagy annak érdekében, hogy oda egyáltalán nem illő szemetet rakjanak. Azt képzelj el, hogy én egy fantasztikus váphegyi Lakásban lakom, a igen. lakás is rendben van, a sváphegy az meg alapvetően rendben van, hát már amennyire a természetet béké hagyják, ott a legkülönbözőbb dolgok tudnak feltűnni az én utcámon. Legutóbb egy, egy hűtőgép tűnt föl, ami teljesen ismeretlen okból feltűnt, majd eltűnt. Legutóbb viszont egy óriási radiátor tűnt föl, amit odarakni az önmagában, tudom, hogy ennek nincs köze, megutó, megutó, nincs köze a zöld hulladékhoz, de attól még hulladék, oda rakták, majd eltűnt. És én már gondolkodtam az, hogy milyen szép dolog, valaki ezt onnan elvitte, ehhez képest megtett ez a radiátor, valószínűleg nem a saját lábám, én még radiátort, ami menni tud életemben nem láttam, de ez, és ráadásul ugrani is tudott ez a radiátor, mert átugrott egy kerítésen, és egy hegyoldalban végezte, ahol valamikor egy ház áll, de aztán nem fejezték be, mert egy olyan északi részen van, ahová süt a nap, emberek képesek voltak, hogy ugyanazok voltak-e, akik oda rakták, halvány lila gőzöm nincs, ha ugyanazok, akkor ők, ha mások, akkor mások, megragadták, ugye ez azért ez tisztes súlyú valami, elvitték 20 méterrel rév. Fölemelték, és átdobták, egy meglehetősen rozog a kerítésen. Szóval, ami az emberi találékonyságát igen, illeti, igen. az végtelen. Hát valószínűleg a radiátor a pompom esít, nézte, és ebből mellített iszletet elkezett, Önálló életet kell tehát. járni, kell én, én nem vagyok vak, tehát látom ezeket a problémákat, ez egy más típusú probléma a világályi szemeteknek a kirakása. Ez, ez is jelentős összegeket emészt fel, amíg az, az, az hatóságok rendőrség ezt jó, jó, jobban tudja kezelni, de ez egy más típusú probléma. Én ezt tökéletesen Tehát, értem, de ugye szemben az avarral, ami ugye legális szemét, amit a természet oda termel, de igen. ezzel kapcsolatban is azt látom, hogy összegyűjtik, és vagy azért, mert nem viszik el elég gyorsan, vagy másokból szétszedik a zsákokat, más kerül bele. Mennyi idő alatt viszik el ezeket Kispestről? Hát... Na, ez egy megoldandó és nem annyira pozitív információ és de a vezető mindig szeret pozitív dolgokat mondani. Most körülbelül két hete ezek a sárgazsákok kint vannak az utcán. Kát, de, de az is, azt is lehet egyébként látni, mert bennem is van aggály, hogy minél tovább van kint ilyen zseg, annál inkább működik az, hogy olyat szétszakítják, vagy kiskupott mellé. Kinek kéne összegyűjteni? Ez az önkormányzat feladat, innentől kezdve, hogy mi ezt felajánlottuk. Egyébként ez mindig az ingatlan tulajdonosának a feladata, hogy elszállítassa ezeket a, a, a sárga zsákokat, és a sárga zsákokban összegyűjtött falleveleket. Ez most a mi feladatunk, mert ezt mi vállaltuk önkormányzata. Most szombattól nagyobb erővel, tehát kb. háromszoros kapacitással állnak nek, álltak neki a kollégák ezt elszállítani. Én bízom benne, hogy ez a hét és a jövő hét ez elegendő lesz arra, hogy föl is szedjük ezeket a zsákokat, és ne legyenek kint a közterületen. Egyébként, olyan... van egyébként az, hogy a kapacitás kisebb, hogy egyébként jelenleg az önkormányzatoknak számára ezer olyan gondja valami korábban nem volt? Igen, egy, egyértelmű, egyértelmű. Tehát az, hogy időszaki munkára fölvegyen kisfestő önkormányzat idősök, időszaki munkásokat, erre forrás nincsen. Egyfelől másfelé munkaszervezésben is elég nehézkes most erre odafigyelni. Hiszen ugyanezek az emberek, akik az a utcáról ezeket a szemeteket, javítják a bölcsödékbe oldában a játszóeszközöket, ott is elvégzik a, a falápolási munkákat egyebeket, tehát hogy azért nem egy feladata van annak a szűk dolgozói körnek, aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozik? Igen. Sajnos az a helyzet, hogy örülnénk, hogyha a 3-5 évvel ezelőtti időszakhoz visszatudnánk térni, ahol 100 fölötti létszámmal tudtak dolgozni a kollégák ezekkel a feladatokkal. Most ez 30 és 50 között van. Tehát, hogy jelentősen lecsökkent a, a dolgozói állomány. És mi? ennek finanszírozási okai vannak. Alapvetően. Azt kérdezem öntől, hogy nekem nincs több kérdésem. Önnek van-e olyan mondandója a saját szakterületével kapcsolatban, amit még szükségesnek tart elmondani? Figyelek. Öm, hát nézve, nem annyira a szakterület, de az élet adta, hogy tegnap sajnos volt Kispesten egy komoly lakástűz a Valinci utcában, és ott három lakással teljesen, használtatlanra égett, és nyilván azért az alatt, a 9. emelet alap élőknek is komoly gondjaik vannak. Én úgy tudom, hogy egy idősebb óra az sajnos kórházba került, adventi gyercsögyújtás kapcsán keletkezett a tűz feltételezhetően, ez még nem végleges információs és az önkormányzat az egy családnak biztos, hogy már intézi a szállását átmertéleg, illetve úgy tudjuk, hogy lesz még egy család, aki még azon gondolkodik, hogy igénybe vegye az önkormányzat segítségnyújtását, egy úgynevezett krízis lakás átmeneti szállásban tudunk segíteni. Sajnos az elmúlt években időszakonként fél évente van egy ilyen lakástűz, ez egy tapasztalat ebben nem látunk. A rendszer, de hosszú évekig nem voltak ilyen problémák, és Pesten most sajnos vannak, igyekszünk itt is ebben az esetben is a családoknak segítséget nyújtani. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon friss dolog. Illetve amit szeretnék mondani, hogy az FKF ugye a fővárosi közterület fenntartó vállalattal vagy részvénytársasággal, szorosabb együttműködésben vagyunk, mint elmúlt években bármikor is, és egy olyan szemlélettel történik a szolgáltatás nyújtása, ami, ami bíztató, tehát faltól falit takarítást értve ez alatt, és nem csak szigetszerűen eh, fognak dolgozni egyes területeken az FKR munkatársai, eh, kialakult egy napi közvetlen kapcsolattartást. Eh, működtető rendszer a helyi csoportoknak a működése, ugyanis a fővárosi utakat és a kispesti utakat, azért mindenki takarítja, csak eddig külön-külön léteztek egymással ezek a szervezetek, és most összehangoltaan végzik a munkájukat. Tehát volnak ilyen pozitív nem pénzben nem, de amúgy a közérzetet befolyásoló olyan változások, ami kicsibe számít, de nem egy olyan grandiózus mondjuk, mint egy óriáskörék, vagy itt a koronászállítás, a, a nem tudom, honnan hova. Tehát, hogy a hétköznapokban azért igyekszünk egy optimalizáltabb, jobb munkát végezni, ami eredményes is, Ami eddig itt a szerint. Nagyjából mit történnek itt Kispesten. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állását. Viszont további napot kívánok, viszont hallásra. Viszont hallásra önök Varga Attilát hallották Kispest egyik polgár, alpolgármesterét. Ha elengedhetetlen, ha vágyat éreznek a telefonálásra, ám tegyék, a műsor már nem tart sokáig. Illeteket a műsor még nagyon sokáig tart, csak ezen túl már az, ezeken a falakon kívül, ahol én vagyok, ott fog folytatódni. 061 0877 Jön az eső Ha egy kevés bor maradt, hozd meg velem a poharad ugyanúgy szebb időkben. Ez a csöng éve volt körülzárt. Még egyszer elindítom, így már nagyjából akkor lesz vége, amikor elindíthatom a zárózenét. Elnézést.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 061-877-0877 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor kísérleti műsorként ajánlom a holnapot, hét után, 8 előtt, vagy most.